«Та не може бути в них таких цін!» – заперечив я. «Вони ж у трубу вилетять! Не мільйонерів же лікують?» «Так, і приятель мій тільки сотню заплатив!» Мій співрозмовник зітхнув, потер долонями обличчя і невесело посміхнувся. «Вони йому в борг дали! А мені – ні!» Вони, певно, думають, я дурень якийсь Не розумію